des Alabamas des Barmherzigen. Elifle Mim Die Offenbarung des Buches, an dem es keinen Zweifel gibt, ist vom Herrn der Weltenbewohner. Oder sagen sie, er hat es ersonnen. Nein, vielmehr ist es die Wahrheit von deinem Herrn. Damit du ein Volk warnst, zu denen noch kein wahner vor dir gekommen ist auf das sie recht geleitet werden mögen Allahu alladhi khalaqa يدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره der die himmel und die erde und was dazwischen ist in sechs tagen erschuf und sich hierauf über den thron erhob ihr habt außer ihm weder schutzherrn noch fürsprecher Bedenkt ihr denn nicht? Er regelt die Angelegenheit vom Himmel bis zur Erde. Hierauf steigt sie zu ihm auf an einem Tag, dessen Maß tausend Jahre nach eurer Berechnung sind. ثم جعل نسلهم من سلاله مما امهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم verborgenen und des offenbaren der allmächtige und barmherzige der alles gut macht was er erschafft Und er machte die Schöpfung des Menschen am Anfang aus Lehm. Hierauf machte er seine Nachkommenschaft aus einem Auszug aus verächtlichem Wasser. Hierauf formte er ihn zurecht und hauchte ihm von seinem Geist ein. Und er hat euch Gehör, Augenlicht und Herzen gemacht. Wie wenig ihr dankbar seid! Schöpfung erstehen? Aber nein, sie verleugnen die Begegnung mit ihrem হ্যাঁ ولن يتوفاكم ملك الموت الذي وكن بكم ثم الى ربكم ترجعون ولو ترى ايد المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا نعمل صالحا انا موقنون ساعك ابرufen wird euch der engel des todes der mit euch betraut ist Hierauf werdet ihr zu eurem Herrn zurückgebracht. Könntest du nur sehen, wenn die Übeltäter vor ihrem Herrn die Köpfe hängen lassen? Unser Herr, jetzt haben wir gesehen und gehört. Bringe uns zurück, so wollen wir rechtschaffen handeln. Gewiss, wir sind nun überzeugt. ولو شئنا لاتاينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لاملا ان جهنم من الجنه والناس اجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا انا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون und wenn wir hätten hätten wir jeder Seele ihre Rechtleitung gegeben. Aber nun ist das Wort vor mir unvermeidlich fällig geworden. Ganz gewiss werde ich die Hölle mit den Dschinn und den Menschen allesamt füllen. So kostet es dafür, dass ihr die Begegnung mit diesem eurem Tag vergessen habt. Gewiss, wir haben euch auch vergessen. kostet die ewige strafe für das was ihr zu tun pflegtet تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ نُؤْتِي الْيَقِينِ غْلَائِبَ مِنْ آيَاتِنَا الَّتِي إِذَا ehrerbietig niederfallen und ihren Herrn Lobpreisen und sich nicht hochmütig verhalten. Ihre Seiten weichen vor den Schlafstätten zurück, sie rufen ihren Herrn in Furcht und Begehren an und geben von dem, womit wir sie versorgt haben, aus. Keine Seele weiß, welche Freuden im Verborgenen für sie bereit gehalten werden, als Lohn für das, was sie zu tun pflegten. كلما ارادوا ان يخرجوا منها اعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ist denn jemand der gläubig ist wie jemand der ein frevler ist sie sind nicht gleichzustellen was nun diejenigen angeht die glauben und rechtschaffene werke tun so wird es für sie die Gärten der Zuflucht zur gastlichen Aufnahme geben, für das, was sie zu tun pflegten. Was aber diejenigen angeht, die freveln, so wird das Höllenfeuer ihr Zufluchtsort sein. Jedes Mal, wenn sie aus ihm herauskommen wollen, werden sie da hinein zurückgebracht. und es wird zu ihnen gesagt, kostet die Strafe des Höllenfeuers, die für Lüge zu erklären pflegtet. Und wir werden Wir werden sie ganz gewiss etwas von der diesseitigen Strafe vor der größeren Strafe kosten lassen, auf das sie umkehren mögen. Und wer ist ungerechter als jemand, der mit den Zeichen seines Herrn ermahnt wird und sich hierauf von ihnen abwendet? Gewiss, wir werden an den Übeltätern Vergeltung üben. ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون Wir gaben bereits Moses die Schrift, so sei nicht im Zweifel über die Begegnung mit ihm, und machten sie zu einer Rechtleitung für die Kinder Israels, und wir bestellten unter ihnen Vorbilder, die sie nach unserem Befehl leiteten, als sie sich standhaft gezeigt hatten und von unseren Zeichen überzeugt waren. Gewiss, Dein Herr wird zwischen ihnen am Tag der Auferstehung über das entscheiden, worüber sie uneinig waren. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يَبْصِرُونَ إِسْ تِ نِشْت دُتْلِش گِوُورْدِن وِ في فيلِ گِشْلِشْتَر وِير فُور Sehen Sie denn nicht, dass wir das Wasser zum dürren Land treiben und dann dadurch Pflanzen hervorbringen, von denen ihr Vieh und sie selbst essen? Wollen Sie denn nicht einsichtig sein? <sussurra> fa'rid 'anhum wa'ntadhir innahum muntadhirun und sie sagen wann wird diese entscheidung eintreten wenn ihr wahrhaftig seid sag am tag der entscheidung wird denjenigen die ungläubig waren ihr glaube nicht mehr nützen noch wird ihnen aufschub gewährt So wende dich ab von ihnen und warte ab, sie warten ebenfalls ab.